Så, innan vi börjar eh, dagens avsnitt är det bra att förklara att vi sitter alltså utomhus, Karin. Ja, vi sitter eh, på Lindholmen eh, och umgås. Det är ändå <laughs> fint. Det är ändå fint. <laughs> så hörs det lite konstiga bakgrundsljud så är det alltså inte fel på din podcast-lyssnare. Ja. ja. Fint. Nu rullar vi avsnittet. Du lyssnar på en podd om Skolsverige. Med mig, jag är som är grundskollärare i Göteborg. Och med mig Karin Berg som är gymnasielärare i Göteborg. Yep. Och konceptet är enkelt. Varje vecka så ses vi och så pratar vi om skogsverige. Lätt. Lätt. Och ibland <laughs> pratar vi om annat också för vi inte kan låta bli. Det är sånt som jag <laughs> <laughs> Mycket lysning. Ja. ja, Karin, vi är igång. Det känns som att första avsnittet vi spelade in i det här terminen det var liksom kväll, dagen innan mm. man var tillbaka på jobbet. Mm. Det var lite semester-vibes fortfarande. Jag ska inte säga att det är helt över, men det är helt över. <laughs> det är, du skrev ett sms till mig dagen efter, eller, så här mess, mm. eller vad heter mm. det sånt man mm. skickar äh, till mig, så här är du död eller är du död? Jag eller inte, något typ. sånt. Och jag. Det var nästan så jag inte orkade svara Så död var jag det, det, det var en sån chock att börja jobba Och jag kom inte på att Den där första veckan är man så Det är så extremt tröttande Att vara så extremt ineffektiv mm. Alltså den första veckan som, ja. som rektor planerar Gör ju att livet bara stannar. Man får inte, det är som att jobba i slime. Det är det som är har slömen, för det är också ganska så här långsamt och liksom det, är inte så, det är inte alltid det, det mest effektiva. Jag kan känna så nu är det fem dagar. Jag kan känna så de första dagen att säga, det här är ändå bra, och sen blir det så här, ge mig jobb ge mig jobb att göra. Eh, så. Men det är också så att det är bara så mycket intryck och så mycket grejer. Och det är liksom bara på riktigt den omställningen, mm. som är liksom mindbunger. att man går hem och är död efteråt. Man kan gå hem och säga typ, hem i typier där så här. Men jag jobbar hemifrån lite med de här grejerna som är rättare som jag fixar hemma. För att det är det genuint. Mm. Och på vägen hem så är det bara så här, nej jag har ingen energi kvar. Jag skulle kunna typ så avliva och falla ihop en hög på busstationen för att det är för långt att gå hem. Liksom. För att det bara, man har ingen energi kvar. Jämför det med den här veckan. Jag är inte för slut men bara för att förklara alltså hur fort man kommer in i den grejen. Varje dag den här veckan har jag kört dubbla träningspass med min PT efter jobbet. Mm. Och jag känner mig typ piggare nu om jag gjorde förra veckan, som var första veckan tillbaka till jobbet. För att det är bara är så här: inte semester längre. Och den omställningen är så. Den är påtaglig. Alltså på alla sätt, kroppsligt, mentalt. Ja, men jag har, vi har också elever tillbaka. Det gör ju att man måste koppla på en annan hjärna. Nu, ja. Nu, ja, men visst, visst Men jag tycker också att det är viktigt att du kommer ihåg alltså, de är en vecka efter oss på något sätt. Ja, gud Eller ja. hur? Mm. Alltså, verkligen. Nu är det två uppstartsdagar och alltså schematbrytande dagar innan vi kör igång med det vanliga schemat. Men mm. jag har alltid känt att det är lite för mycket schematbrytande. Jag skulle vilja bara komma igång. Men jag har väl förstått som jag känner så nej men jag är typ okej okay med att köra lite, lite till. Alltså. Mm. Mm. Okej, okay, på för att reagera. Jag måste bara bryta in eh, i min eget argument. <laughs> du vet, eh, friskolor. Föreställ dig en friskola. Ja. Som är den friskolaste i friskolan du kan tänka dig. Och så föreställer du uppstartsdagar. Hur gör man det så glasigt som möjligt? Alla börjar måndag morgon. elever, de här eleverna, börjar måndag morgon. Våra elever börjar 9. nio. Det är den skola som några av mina elever går och till nu. Klockan nio nån så är de och hälsar på. De eleverna som har slutat. För de vill komma och säga hej lite. Och de saknar i sin gamla skola. Jättefint. Superhärligt, att de är välkomna. För då har de redan slutat för dagen. För då är deras första skoldag. Skoldag, hej god dag. är från 8.30 till typ 8.45. 9.00. Alltså där någonstans. Sen går de hem, det är de klara. Dag nummer två, då går de från 9 till elva och trettio. Går hem, fixar egen lunch. <går> dag tre, då går de från 12 till 14.30. Så då har man alltså dött att dem så många till har eller eftermiddagen. Först på fredag, alltså i övermån, så har de en hel dag i skolan under sin första vecka. <går> och ingen dag för dem lunch? Nej, ja, det gör jag kanske på torsdag, det vet jag inte om. Men det är, liksom, det, är så här, det är så ekonomiskt att jag blir typ imponerad. Det är så här Här tar jag mina skattepengar för nu är jag uppenbarligen skjortan av någon här. Det Men liksom jag är nästan i Och så kommer de kolla vi har jättebra schema. Och mina elever kommer till mig och säger varför kan inte vi ha det schemat? Och jag bara säger jag kan inte förklara liksom, samhällsekonomi på det sättet. att du <laughs> förstår varför vi har friskolor som tjänar vinst. Jag kan inte förklara det första dagen tillbaka efter sommarlovet. Nej, och sen så har man då föräldrar som har valt att sätta sina barn i den här skolan, som tycker att det är fantastiskt, och sen är arga för att eleverna inte kan det de ska. Ja, eller så är du väldigt, väldigt tur att det är bara är första veckan, de är sådana kloppare och sen resten av året så är det de mest engagerade människorna som går över vatten mm. för att varje elev ska nå sina kunskapsresultat ja, vi kan väl bättre. jag vet vad jag sätter mina pengar på att det är eh, men, men nej det är ja, tänka ja. det är ju väldigt lätt <laughs> eller hur ja. inga problem eller hur, eller hur? Nej men vi, jag har ju ändå haft första dagen tillbaka med mina elever, de började halv Ja, 9.30 började mm. vi ändå mm. vi slutar halv fyra ja. fullt program men. Alla, vi var nog fem eller sex lärare som var med. Nej, men alltså jag, allt för, jag är helt färdig som skämmebrytade gruppstäkande grejer och liksom jobba ihop och grejer. och Man behöver inte liksom ha på förhållande visning som för ska vara relation, det inte det. Men, men alltså jag blir lite så sådär, vilka signaler man skickar kring vad som är viktigt. Liksom. Mm. Vilka deltagare, vilka aktiviteter och processer och så. Mm. Det finns något i det. Det är inte ner i och sidospår. I alla fall, jag att vara tillbaka. Det känns som att man är inne lite i rutinerna. Man har något schema att kika på. Man har liksom någonting att eh, förhålla sig till. Mm. Har du märkt något särskilt? Har du tänkt på något särskilt senaste veckan? Som du har sagt, det här. Jag, jag tänkte tänkt att det är svårt att lägga schema och väntar på AI-appen som lägger schemat. Jag förstår egentligen inte varför vi inte har en AI som gör det. Eh, för att eh, vi har det är ju alltid så mm. att det blir schemakrockar men i år kör det dessutom blivit en massa halvklassgrupper för att någon har inte tänkt i mm. förra året och så måste vi lösa det i år. Och då får ju alla på skolan dåligt schema för att när det blir halvklass måste vi ha fler lektionssalar och vi har inga salar. Mm. Eh, vi hade ju inga salar redan förra året eh, och, det är ju en sån här och då undrar man ju lite sådana grejer längtar jag till att vi får liksom någon AI-algoritm som bara går in och skriker mm. och säger att så här får ni göra istället alltså som löser sådana mm. så... Du lägger parametrarna det är viktigt och sen så lägger de in sådana grejer i schemat ja. det blir så bra som möjligt för så många som möjligt och ja. så är det optimerat utifrån liksom vad det ska vara det ska inte vara för långa dagar, det ska inte vara för många lektioner det ska inte vara för långa, 12 liksom, timmar. Det ser inte vara några nollbyten. Det ser inte vara liksom, så ja, men jag fattar Och så, så flyttade det, så kan man väl flytta mm. någonting lite hit och dit. Men, och vi har världens bästa mm. schemaläggare hos oss. Alltså på riktigt. Ja, ja. Den bästa jag någonsin har jobbat med. Men de har blivit ännu bättre med rätt verktyg. Ja, eller hur? Apropos det med AI och så mm. Jag funderade på en grej den här veckan. Eh, ChatGPT släppte, in, eller OpenAI, mm. företaget som äger ChatGPT. Företagets släppstiftelse sig lite oklart. De släppte ChatGPT5. I, för, typ för alla, eller om det är bara betalande, du vet jag inte. Men jag är för de har liksom släppt släppte. en ny mycket smartare modell, mycket snabbare, mycket bättre. Så. Har du provat den här ChatGPT 5? Ja. ja, vad är din känsla? Det var bra. Det är bra. Det <laughs> läste lär en helt intressant eh, reflektion. Det var ganska mycket kritik på internet av, av olika skäl. Men en grej som jag ser sant var, var för fanns det en funktion där man kunde välja liksom. Eh, vilken modell den skulle använda. Det fanns lite olika ChatGPT-modeller, mm. i alla fall för folk som betalade. Mm. Du kunde välja 4 eller 4 Lite eller 4 A eller O oh, eller lite olika varianter. Så var det någon som var lite snabbare och någon som var lite mer så här analytisk och någon som var lite mer C och så. Och så kunde folk ju kunna välja vilken modell utifrån vad man så behövde. När du släpper ChatGPT 5, då sa de bara här är 5 och den tänker åt dig och den väljer rätt modell. Och den, den kommer att liksom anpassa sig så att du får rätt svar utifrån vad du behöver. Och så väljer vi modellen utifrån vilket sätt frågor du ställer. Mm. Eh, och så sa de också att den här är så smart att den är som en doktorand. Den är på en doktorandnivå, sa de när de slutar Om vad, jag vet inte. Men, då blir det en massa människor som säger, så här, fast de här specifika frågorna som jag ställer ganska ofta blir helt plötsligt sämre. För då har man använt den lite mer avancerade modellen för att få lite mer resonerande och svar. Och då har de börjat gå över det till att men vi använder den lite mer energisnåla liksom, en snabbare lösning lösningen istället. Och då får man liksom sämre svar. Så för att man lämnar lämnat ifrån sig att man kan välja själv till att den väljer åt dig. Så är det ändrat hela den upplevelsen för en del personer. Som helt plötsligt så här det kanske är en doktorand. Eller så är det bara en random människa på gatan som ser ut som en doktorand. <skratt> och man vet aldrig vem är det egentligen som svarar. Vem är den här modellen här som liksom ger sig in det? Och det förändrar ju hela den upplevelsen Om du tänker så här Här är en smart person jag kan fråga Som kan hjälpa mig med grejer Eller hur? Och ser är så här: har du tur, såhär en doktorand som svarar Men det kan vara bara du på internet som säger Att han har pluggat någonstans Och du har liksom inga såhär credentials överhuvudtaget Och det finns ingen källkritik Det är en helt absurd upplevelse Och att någon kan tycka såhär, klick, såhär lanserar Nummer fem, och så förändras Det upplevelsen för liksom miljontals mm. Människor från en dag till en annan mm. Det är en fascinerande Makt man har över liksom alltet någonstans, alltså på något sätt alla våra sätt att liksom hitta information det är inte som att säga, nu har de sett en ny telefonbok så då hittar man lite nya telefonnummer eller så Google Nej. eller visar någon annan hemsida, man kan se vart man kommer eftersom det är noll transparens så är det ingen möjlighet att veta vad det egentligen är som händer, och det, det, det påverkar ju hela den erfarenheten av att liksom söka på saker, och veta att det är svar vad får man för det, vilket i sig tycker jag är varit superforskningande men sen börjar jag fundera på här, hur i ett samhälle som är så lätt föränderligt av liksom Ett, ett teknikföretag kan släppa mm. en ny funktion. Plötsligt är allting helt annorlunda. Det är massor av mm. grejer som är bättre naturligtvis. Mm. Man kan få bättre svar med utfärd. Men också att det kan vara lite fel tänkt. Nu backar tillbaka så man kan välja sin modell utifrån vad, mm. vad man vill ha. För att det visar sig vara bra på att kunna styra lite mm. ibland. Men liksom, alltså en sådan liten, liten designmisstag mm. kan ändå påverka liksom hela så här kunskaps liksom Ekosystemet vi finns i hos oss. Jätte, jätte svårt. Att lära folk att, liksom, att ta makt över sin egen situation i det samhället. Hur, hur, hur, hur bildar man människor i ett sådant samhälle? Det har jag gått ifrån. på. Ja, jag vet. Vi, hade ju en för... vi har ju något så konstigt. På våran skola har vi mm. en AI. En förstelärare i AI och moderna verktyg och då källkritik. Alltså som, mm. som, är, som man nördar ner i all forskning med AI för att ge våran skola. Eftersom mm samhället inte tycker att skolan behöver ha en AI-strategi mm. eller en digital strategi överhuvudtaget så har ändå våran skola bestämt sig för att det är nog ändå lämpligt att ha det mm. med tanke på hur just det du säger påverkar eh, mm. kunskapssynen. Eh, men då hade han, eh, när han föreläste lite för oss i mm. förra veckan mm. så berättade han att han hade läst en forskningsrapport från MIT i mm. USA som visade hjärnans Alltså aktivitet ja. Man hade mätt hjärnans aktivitet ja. Hur man använde AI mm. Så att om man hade satt en grupp Som fick lösa en uppgift och då fick de AI Med en mm. gång mm. Eh, Sen hade man en grupp som fick lösa den analogt mm. Och då är det ju så naturligtvis Att de som fick AI med en gång mm. eh, de, Deras hjärnor Jobbade inte Nej. och deras som inte fick då, de jobbade ju men de, som, de hjärnorna som jobbade allra bäst, mm. det var de som fick börja analogt mm. eller med en dator mm. utan AI och sen fick när de hade tänkt färdigt själva mm. fick köra sitt genom AI mm. de nådde så fruktansvärt mycket högre Just. och hade lärt sig Enormt mycket mer. Det var otroligt effektivt. Alltså, att, alltså de sitter och jobbar, de försöker lösa en uppgift och man har löst den så långt man tycker. Mm. Och sen får man köra den i i en. Men var det för uppgift? Liksom? Det, kunde, det kunde vara en skoluppgift det kunde mm. vara en uppsats, det kunde mm. vara. Det var lite olika mm. eh, på universitetsnivå Det var studenter. Det. Så det, de, fick liksom studentuppsats, eh, så här, mm. skriva om eh, biologi eller vad det var. Och så fick så, de liksom köra ja. det. Och sen dessutom, typ är kritisk öga på oss du funderar på det här, lägger till det här. På det här, det det här det. tänker jag att ja. du kan lägga till. Det, och så, det här är ju inte relevant, eller det här är ologiskt, eller det här är liksom det är inte fram till det du försöker säga typ. ja, men jag förstår. Och så blir det liksom en jättebra boll. Ja. Och då som då, som, som, som då eh, Andreas som han heter som mm. hos oss då sa att det som man behöver tänka på då är det att lära eleverna just exakt det. Mm. Att Eh, an, ni kommer ju att använda AI För det, alltså de har ju AI i allt de har mm. Men tänk på det Tänk först, vet vad ni vill Säga, vet vad ni Och att man visar dem det mm. alltså, visar att de, alltså gör uppgifter Där man faktiskt använder AI genomtänkt. Mm, mm. för att och då ska vi ju inte ha dudesen för stan. Nej. nej men, precis, precis. men utan utan du, för du, det var ju inte riktigt det, in, det går ju så fort detta. Alltså det måste ju vara en en relevant kompis liksom ja, det som, man välja, som, är rätt modell och det modell eller du bör man ha den möjligheten att kunna välja och det kanske inte missar vad de gör igen. Men det jag blir nog intressant för det känns som att så här vem är det egentligen som kör typ det, mm. det är liksom inte längre människor som som, som har kommandot över hur vårt kunskapsamhälle utvecklas. Det är riktigt, I alla fall inte direkt. Utan kanske indirekt. Och det är ändå. Ja, det är jävla spännande att fundera på hur människor liksom växer i det. Jag tror det, blir, det är jättebra tydlig forskning. Jag tror vi behöver inte med konkreta metoder. Mm. Alltså det blir läskunnighet. Fast liksom, inom, inom den speci alltså, så, specifik strategisk undervisning. Hur man liksom lär ut folk att förhålla sig till. Till att liksom bilda sitt eget lärande. I, i, I samråd Med någon som kan helt enkelt guida dig så. Eller hur att det liksom... och, och, och att vi då någonstans mm. Är lite nog alltså, Och där behöver vi ju en strategi ja. Där behöver ja. vi ju Alltså ett de kommer Det har är ja. 20 000 skolor i Sverige 2 miljoner elever typ Från liksom förskola till gymnasium Det är klart att liksom om alla ska nå till fram till det om vi går tillbaka till internet och googlandet och allt det här liksom så klassiskt så tog mm. det liksom 10-15 år innan vi blev bra på det. Vi gick mm. från att säga källa Google till att det blev en riktig resurs som vi faktiskt kunde hitta någonting som var men det här är värdefullt. Så. Mm. Här finns en ballgrej som, som vi kan göra lärande av. Det lärare egentligen tog makten över liksom hur man förklarar hur man undervisar. Mm. Och då kan det vara vad som helst. Jag fick 10 minuter över igår i mitt klassrummedel som jag väntar på min kollega skulle liksom kopiera upp deras scheman för att kunna gå hem innan man fått ett pappersschema. Så har vi över tio minuter då ja, men jag vet vi tar fram den SVT-sändningen Från när de flyttade den här kyrkan kyrkan ja! Och så behöver vi prata om det Och så pratar vi prata om teknik Och vi pratar om liksom, eh, Sverige och gruvor och liksom, vart vi kommer ifrån. Där kan man ju ta liksom, vilka resurser som helst Om man är någorlunda inne i området och man vet lite grann om det Och, och ta makten över liksom, informationen som finns på internet Och göra det till lärande Det måste vi komma tillbaka till för mm. Från att bara, ja, random godningar till att så här, här är det vi som undervisar Men vi är stöd av det här Så den är det som behöver göra med eh, alltså AI-tjänster, chattbottar och så mm. Fast så himla mycket snabbare <laughs> Än tio år, vi inte tio år på oss Utan det måste gå på liksom ett, ett och ett halvt år Och det hade ju varit smidigt Om vi har haft lite nationella liksom så, styrlinjer och det. Men nu har vi vad vi har Ändå spännande och intressant att fundera på. Ja, och det är inte så alla de här dudesen som vi har som bara, åh du kan använda den så den skruvar lite som Karin Boye. Det är inte det som är roligt, utan du måste ju som liksom titta på det för vad det är. Men det är typ från folk som säger, du kan googla vad som helst. <laughs> ja, <laughs> Men förstår du också vad du säger. Man kan googla vad som helst. Du har ju du har jobbat i skolan ungefär lika länge som jag, tror jag. Ja, typ. Ja, eh, Och eh, du var väl med den där gången när vi kom på att det finns någonting som heter, eller alltså, när det bestämdes att det nya heta var kollegialt lärande. Ja, oh, ja Absolut. Eh, och, och det var liksom en, en grej som alla sa. Eh, Gustaf Filolin minns jag väldigt tydligt: han var på Sättmässan och utbröt brast liksom så här, mm. Jag älskar kollegialt lärande. Och då menade han alla som var på Sättmässan att det var ett kollegialt lärande. Ja, på ja så, Jag vet att jag, var på, jag åkte till London Och så var vi på en pub Och då så säger någon För jag var med på mm. Bettmässan, en annan mm -hmm. mässa i London Vi åkte med något kunskaps någon, någon, någon som någon resa Och då var det någon som sa Och nu ska, vi ut, nu ska vi syssla med kollegialt lärande Vi ska alltså prata med varandra Runt några bord, det var kollegialt lärande mm. eh, och, och, och sen så kom ju modulerna i skolan och, och det var ju liksom sådär Det det betydde Alltså man sa att det var forskning att det, det här är det alla pratar om Den nya forskningen säger att lärare måste prata med varandra och det är kollegialt lärande Och det är viktigt mm. eh, Sen har ju det Och den resan Alltså jag minns ju det som att Det var ju lite sådär häpnadsväckande Att wow lärare Fan var skönt vi kan samarbeta mm. eh, Om saker vi ändå ska göra gemensamt Men sen har du den där termen som det ofta blir i Sverige Blivit den enkla lösningen eh, Kollegialt lärande Det eh, Visste du att det finns Ingen forskare som pratar om det? Nej, det kan jag tänka mig För att det är För vad, Det är liksom ingen naturlag vad det är Det är ingen Nej. tydlig definition om vad det är Det finns säkert en massa forskare som forskar om saker som Vissa människor skulle räkna in I kollegialt lärande Alltså så men, men inte i, i det termen som det är. För det kan betyda liksom vad som helst som man gör tillsammans. Alltså, det känns som att Det är för ovetenskapligt definierat för att det skulle kunna bli liksom ett forskningsområde på det sättet. Det behöver vara dåligt för det. Men jag tror, precis som du säger: Det kan vara så himla många olika saker att sitta under. man vad är det alls? Eh, det, det tycker jag är Jag tycker det är oerhört spännande För att det är ju väldigt svenskt Alltså mm. det är ju likadant som vi, vi har hittat på Det här paraplyyrket eh, Specialpedagog som kan lite Det som arbetstär logopeden. efterlogopeden Alltså det, den kan liksom oh, Specialläraren kan mm. Men den finns också bara i Sverige I England har man tre professioner mm. eh, I Sverige har vi en alltså, vi, vi, vi, har, vi, vi jobbar så lite Med, med paraplybegrepp. Mm. Och, eh, och, och, och jag tänker ju att någonstans Så skulle jag vilja adressera det där För att eh, Jag är lite rädd för att i sommar har det dykt upp eh, Både liksom eh, Alltså ifrågasättande runt, ska vi hålla på med kollegialt lärande längre? Och, och lärare har gått ut och bara, jag hatar kollegialt lärande, det är det värsta som har hänt. Och, och det har kommit liksom diskussioner i olika forum om att kollegialt lärande skär, skär lärarnas tid. Och då blir jag lite så här, för, och då, för att när det dök upp i mitt flöde i sommar så börjar jag fundera. Jag älskar ju de där mötena. Var, varför gör jag det? Mm. Och då har jag insett att våra möten som vi har på min skola, de är ju, alltså de som jag tycker om, mm. det är ju inte de som är styrda av eh, ska, alltså systematiskt kvalitetsarbete. Nej. De hatar jag, eh, framförallt för att de är för ofta. Eh, alltså vi, vi behöver inte göra systematiskt kvalitetsarbete varje år för vi kommer fram till samma sak. Gör det var tredje år, för att eleverna går ju tre år per stadium, gör de var tredje år. Gör en rejäl utvärdering, sätt mål på tre år och se hur långt vi kommer. Det hade varit så ljuvligt, men mm. i alla fall. Men det är också styrt uppifrån. Mm. Det är liksom rektor som vill att jag ska svara på några frågor som den ska ha in i någon rapport för att vi ska kunna tala om att vi gör det vi ska. Mm. Men de mötena som är ljuvliga, som också har... Mm. Förankring i forskning, mm. det är ju när jag kommer till ett möte och säger Vet ni vad, jag har problem med den här grejen mm. Skulle vi kunna lösa det? Mm. Och så bollar vi lektionsnära, undervisningsnära frågor Och så diskuterar vi dem, vi bryter ner dem Vi kan titta så här, vi tycker att eleverna behöver få gå, komma ut och gå på teater Det är viktigt, säger vi mm. ja, Då bokar en person, mm. alla teaterbesöken, för hela skolan Super effektivt. Det gör att vi sparar flera timmar för de andra lärarna mm. i uppstarten. Ja. Det är en skitgrej. Det låter skitfånigt, men det är oerhört effektivt. Vi ska köpa in klassuppsättningar, vi ska göra olika, vet, man läser romaner. Mm. Vi gör ett frågebatteri till romanerna. Jag har frågebatterier och lektionsupplägg för vilken roman du vill. För vi har jobbat fram det tillsammans Ligger på en drive, det är bara att hämta Och så kan jag ändra i det så det passar min undervisning Men mm. liksom så här, sidor Vad som är lämpligt att läsa och så där, Vi är överens om det Det sparar så att jag kan fokusera på Hur jag blir en bättre lärare mm. och, jag kan, och sen är det så här Dilemman, saker jag undrar över saker jag har, Som jag känner att jag behöver utveckla Jag behöver bli bättre på, Då styr jag det och det kallas ju också kollegialt lärande. Ja. Eller hur? Ja. Men, vad, och, men då är det ju tillitsbaserat kollegialt lärande. Min rektor har ingenting med det att göra. Nej. Jag har ämneslag Det här tiden. Alla mina kollegor har samma tid. Vi träffas och vi löser de här frågorna som vi tycker att vi behöver lösa. Och min rektor kommer dit ibland och säger kan jag hjälpa er med något? Det är det som händer Så skulle jag vilja, då tror jag inte att någon lärare Skulle bråka om de mötena Nej, inte om de mötena För det är, jag tror att det man eftersträvar När man ta bort det kollegiala lärandet Det är att man vill ha mer tid För egna möten och eget arbete så. Uh -huh. Och en del människor skulle Helt enkelt gå tillbaka till att bara sitta själv de skulle inte hem och skulle de som liksom planerar läsa in det till en lärare eller bara kopiera och i mm. Och så skulle de inte lägga mer tid på det heller. I hela vårt land, i hela vår yrke, skrå. det finns ganska gott om sådana människor, helt ärligt. Men då finns det också människor som har kollegor som tillsammans är på den liksom, nivån där man har byggt upp det förtroende, när man är intresserad av varandra och litar på varandra på det sättet att man läser sådana saker ihop, eller hur? Mm. För det är det som är det som är det modellen som du berättar om nu. Och bara applicera på typ er gränsskola eller någon skola eller någon annanstans. Det är ju inget att säga att automatiskt hade fungerat. Ni har ju ändå haft en process för att komma fram till så här jobbar vi här. Det här är vi som vi spelar in när vi har det, i vårt ämneslag, i vårt arbetslag, i vår, i vår team oavsett vilka det är. Vi, vi bestämmer så här, vi litar på det här. Vi, vi låser allihopa upp att vi har den här gemensamma tiden. Alltså vi liksom, och engagemanget att vi har inte... 100% för det att göra precis vad vi vill. För alla vi måste följa det här och det här. För att det ska funka på det sättet. Mm. Allt att man prioriterar regler till tidigare till vad man har. Och de grejerna är ju det som är ledarskapet. med att boka in varje minut under en uppstartvecka Eller hur? Mm. Eller hur? Men jag, jag tycker det är så sorgligt. För att varje gång vi har en ny rektor. Ja. Så måste ju vi slåss för den här modellen. Mm. För att rektor tror att rektors uppdrag är att boka in varje minut. Mm. Och istället för att lita på professionen och, och så blir det liksom en konflikt varje gång. Det spelar liksom ingen roll, det har mm. ingenting med, utan man har den. Och jag känner ju sådär att det är klart att det är en process, men det borde vara en process. Vi skriver nu i de nya läroplanerna mm. att läraren har, vi ska ha tillit till läraren. Mm. Då borde vi ju också inkludera det i allt det här utvecklande arbetet. Att vi ger det till lärargruppen. Mm. För att vi har ändå fem och ett halvt års utbildning. Vi har liksom, det borde vara att räcka och säga så här, nu har det ändrats i styrdokumenten. Det här måste vi implementera. Precis mm. som vilket annat yrke som helst, men att man litar på att då löser vi det. Mm. Och sen om det är någon dud som vill åka hem och lösa det hemma. Ja men låt dem lösa det hemma. Det är roligt att jag säger dud för det är bara du som säger som jag känner. Nej, jag Nej <laughs> men, men jag tror inte det. det faktiskt har funkat det du säger det om du tänker inte typ, inom vården nu är det här nu är nu, nu, nu sätter vi ja, göra operationer ja ah, men kallar jag bort han vill gå och åka hem och komma på själv och man ska operera så jag ursäkta vad? Nej <laughs> det <badly> tror jag inte du ska göra så det handlar ju också om att liksom vårt och det, det är också därför jag tror att det här med kollegialt lärande kom som en så stor grej och varför det var en nödvändig process jag tänker att alla de här grejerna som vi gått igenom och som vi sen har tagit oss förbi det fanns ett behov när det kom mm. att, att ta oss vidare till nästa steg mm. och kollegialt så alltså, historiskt sett så är inte vårt yrke ett samarbetsyrke. Det är nej, inte det. Vi nej. har inte alls den historiken bakom oss och vi närmar oss mer och mer. Alltså jag tror att vi samarbetar mer idag än vad vi någonsin har gjort förut. I fler delar av skolsystemet. Vi ser mycket mycket mer än andra, men liksom det är fortfarande en process som vi jobbar med. Mm. Och det, jag tror att det som har varit intressant varit att fundera på vad är nästa steg i det. Och då kanske det du presenterar ett steg. Man kanske får fundera på det pedagogiska ledarskapet Att det behöver täta till sig att man behöver vara mycket, mycket noggrannare i det, men också kanske att det inte ska vara så individuellt personligt förankrat heller. Alltså, rektorer i Sverige har stannat ganska få terminer på samma arbetsplats, ganska en, liksom, mindre än tio år i yrket, det är kanske 5-6 år som är genomsnittet för hur man stannar som rektor. Och då kan man ju tänka att det kanske är fel att ha en organisation i hela liksom, förvaltningen som är så här, varje rektor bestämmer själv över sin skola och sin utveckling och sina liksom, mål och sina prioriteringar för att det är inte den personen som. Har hela historiken och hela strukturen i det. Och vad som är lösningen, jag vet inte. Men, men jag tror att vi... Min känslan är att nästa steg fram i att få lära att jobba mer tillsammans. Och mer effektivt och mer kvalitativt och bättre. Är liksom ett steg upp någonstans i hur man förvaltar skolor. Så länge jag det är svinbra. Om man testar olika modeller för hur man kan tillitsbasera och kan få jobba tillsammans. Så länge som man gör det ihop. Jag tycker inte det ska vara ett alternativ att få gå hem. Jag tycker faktiskt jag tycker att vi behöver göra upp med den här tidsmodellen som vi har. För vi har alldeles för mycket tid själva av den tiden vi inte har i klassrummet. Som, som, som vi behöver göra tillsammans med våra kollegor. Inte att chefen behöver lägga på fler möten, det tror jag inte blir bättre. Men, men i en riktning som ändå är att vi går åt att lösa komplexa utdrag tillsammans. De skolorna som jag har sett till det funkar bra så lägger man också förtroendetid tillsammans för att lösa sådana diskussioner. Är det praktiska arbetet efter möten och att få upp saker efteråt? Och det tror jag helt ärligt att inte att det är en, en, en bra modell. Jag tror att det funkar bra ur ett fackligt perspektiv för det löste faktumet att många lärar som har jobbat hem utan att få betalt för det. Och när man införde förtroendetid så fick man ner den reglerade arbetstiden och kunde liksom få betalt för den tiden man la. I realiteten tror jag att lärare mycket, lägger mycket mer än 10 timmar i veckan i snitt. Men i många i alla fall, inte alla. Men, men det är ändå ett steg som för att få betalt för den man gör. Så faktiskt förstår jag det. Men, men ur ett verksamhetsperspektiv, ah, jag tror inte att det är vår bästa vän. Nej, men jag tror inte att det är vår bästa vän av olika anledningar förtroendetiden. Men jag tror också mm. att eh, just eh, att, att då behöver man ju. Ha, jag jobbar ju på en 1800-talsskola. Vi har inte ett enda rum där vi kan sitta tillsammans. Nej. Så att, var ska vi sitta? Vi har liksom, var ska, alltså jag mm. sitter i ett arbetsrum där vi sitter 14 stycken. Mm. Vi kan inte prata med varandra mer än om vi alla pratar. Nej. Alltså det är en oerhört komplex, alltså, i, alltså rent, då behöver vi bygga om våra skolor och det kanske kommer. Men jag tror att vi behöver någonstans i alla fall göra upp med det här, alltså de här liksom, för att folk ska förstå syftet med att samarbeta och för att vi inte ska nu liksom starta någon ny revolution där det kollegiala lärandet får vara billig fortbildning. Alltså det är ju barockt att man kan räkna alla möten som fortbildningstimmar för de, de, mm. gudarna ska veta att alla möten är inte fortbildning långt ifrån <laughs> utan vi sitter ju också på möten där vi gör saker som man inte förstår varför man gör eller bara där man pratar igenom som inte är fortbildande, alltså det, det men, finns ju bra möten också. ja, men det finns absolut bra möten men som inte har med fortbildning att göra yeah. men det har ju liksom gått att göra mm. för man säger att det är kollegialt lärande för att lärare pratar med varandra mm. och för att vi inte ska liksom starta den här penden som man har i, i litteratur eller i, i samhällsutveckling mm. Att vi ska liksom helt plötsligt slå i en där alla lärare ska få göra som de själva vill Nej. så måste vi någonstans ta tillvara på det som är rimligt Jag tror inte att vi någon gång kommer komma tillbaka till den tiden, jag tror inte att inte ens om vi skulle släppa liksom helt och hållet den utvecklingen och låta hela den motståndsrörelsen växa i stärk och så, så tror jag inte att vi kommer tillbaka till det, för att de enda som argumenterar för det är enskilda lärare som är trötta på möten som är värdelösa och, och det är en befogad kritik Men lärarna är inte så starka När det kommer till diskussionen om skolan För att skolan finns inte tid för oss och, och om du tänker på elever Om du tänker på elevers företrädare, alltså föräldrar Så kommer de aldrig mer acceptera Att så här, ja men vi fick eh, Mitt barn fick Kalle som lärare Så därför har de den här undervisningen Medan om du går i 4B istället Och har liksom Eva-Marie Då får de lära sig att läsa sådär. Alltså det som har varit liksom, vårt arv det, det är inte längre någonting som man hade accepterat på det sättet. Är det så jag tror att oddsen liksom, att man skulle komma tillbaka till att varje klass blir sin egen lilla miniskola i skolan. Det, är, det finns väldigt väldigt lite utrymme för att det skulle liksom vara ett ideal. som är så. Här, och vad härligt att det kommer tillbaka i, i samhällsdebatten, i debatten om skolan. Det kanske finns enskilda lärare som tycker att det är gött att man kan stänga dörren och få göra sin grej. Men, men det är inte tillräckligt mycket för att ta tillbaka hela backen åt hållet. Men jag tycker det var intressant hur du säger för att det tangerar upp en, en nyhet som kom idag eh, i regionalt här men det stämmer också i hela Sverige. I, i Göteborg så börjar spridas rykten om att så här, politiker kommer ställa in alla nya byggnationer av skolor. Mm. Man ska pausa alla nybyggen för att visa sig att vi har massa av platser, vi vet att vi ska ställa in det är ungefär 30 klasser färre än vad man trodde Som skulle starta nu i höst Och det kommer ju liksom fortsätta så för att, Och det är inte bara i Göteborg utan det är hela Sverige som är på det sättet Befolkningsökning funkar på det sättet Att vi har ungefär 100 000 elever per årskurs Och det diffar plus minus 30 000 Men det är inte så här Ett år är de 120, nästa år är de 90 Utan det går ungefär 10 års intervall Upp och ner, fram och tillbaka Och, och det är ju jättesvårt att planera För liksom förskolor och skolor och lärare och utbildningar, det är därför vi har den liksom paraplylösning som vi har i Sverige för exempelvis liksom att man hade är lärare som också är eller att man har liksom inte bara ett år, ett ämne utan man kan liksom vara tillgänglig på högstadiet på gymnasiet, det funnits ett olika så för att man ska vara tillräckligt liksom flyttbar för att organisationer inte ska få liksom världens personalpanik och för att man ska behöva avskeda folk för att det är liksom arbetsbrist så det är också vår den faktiskt men eh, vi är helt på väg, klart på väg in i Sverige I en, liksom en nedgång Där vi kommer att ha färre liksom, elever I typ 10 års tid Och sen kommer de komma tillbaka För det är så liksom, Sverige har funkat i hundra plus år eh, så. Mm. så då är man att sig Vad är det för liksom, förutsättningar som kommer Det här decenniet när vi har Kanske inte samma elevpengar Inte samma liksom, naturliga intäkter Men samtidigt, vi bestämmer mig själv som Hur mycket pengar vi ska lägga på skolan mm. Sen kan man välja att dra ner är det 10% färre elever ett år Då drar man ner 10% med resurser Så får de kosta lika mycket varje person Inga konstigheter, det är inte riktigt en nedskärning Om vi ska vara helt ärliga Det kommer ju vara projekt som ställs ner Det kommer ju vara nybyggnad som ställs in Det kommer vara föräldrar som önskar att deras barn Kunde få gå kvar på den skolan som är närmast Och så har det funnits en arkitekt som har ritat på något förslag Som har funnits på något föräldrarsamverkansråd Så nu blir det så här, nej vi pausar det Vi kommer inte göra det för att vi det är bättre om de fortsätter 3 km längre bort. I mm. Och det kanske man får tugga i sig, det kanske man känner en förlust. Men det är inte egentligen att det blir liksom billigare per elev. Utan det är bara att man behåller den kostnaden som är. Det kan vara fint. Eller så tar man den tillfället i akt Att bygga upp den skolan som är nästa steg av vad som är. hur vi jobbar med fortbildning. Hur vi jobbar med att lära jobbar tillsammans. Hur vi använder AI-tjänster för att sippa sitt där var och en. Och lägga på våra egna scheman. För det visar sig vara inte en jättebra lösning. Alla de här grejerna kommer liksom tillbaka. Här har vi en möjlighet att egentligen ta oss igenom den perioden. Det som krävs i det är att man tänker så här, Okej okay, med skolan, om, om man har där politiker som sa. Ja men den här skolan den får kosta så mycket pengar. Okej okay, till lite färre elever att vi inte har 30 av 30 stolar fulla. Utan nu i några års tid framöver. Om vi ska tänka helt äret ärligt vad det innebär. Det kommer vara 25 av 30 stolar som är fulla. Kanske 23 av 30 stolar som är fulla men det kan ändå vara samma ordning det kan vara ganska bra det är inte, det är inte liksom katastrof få. det är inte liksom så här, det är svårt att få ihop den här gruppen för de är så få att de kommer inte liksom så Nej. jag var på en skola i Östersund, i somras av hela andra jag vara på ett läger eh, och så vi hyrde en skola utanför förstås att på landet och liksom år sex på den skolan det senaste året kunde jag se av så plancher och platser och så sju elever det, det har man liksom svårt för det är, så här, är det en av dem som är lite skum så är det fan kört <går> <går> Om vi, ska eller liksom. vi kommer inte ha sådana skolor Det är inte det som är situationen Utan vi kommer ha typ lite mindre fulla klassrum Och det är inte Egentligen en så himla stor katastrof Nej, och jag, jag kan bli lite förtvivlad, för jag har ju då haft barn i skolan, jag, börjar sluta, jag har ju inga barn i grundskolan längre, Nej. Eh, men jag, under min tid som eh, mamma i grundskolan, jag hade ju barn då som är födda 2003, 2005 och 2009, och 2009 var en pik, de är asmånga. Ja. Eh, och det, då har det liksom varit så här, det är svårt med skolplatser. Var ska vi sätta dem? Vi har haft elever i baracker i våran område. De har, bo, du vet, det har varit barn mm. överallt. Mm. För vi har inte haft klassrum. Eh, nu då, från och med hösten, så stänger man förskoleklassen på en, en skola i det här området. Ja. Ja, ja. Eh, och då blir så här, då kommer man ju på tio års tid ha stängt en skola. För att det är en eh, f 6 mm. Då kommer vi inte ha den. Och då... När vi den här piken då, om tio år När vi behöver den skolan igen Då kommer vi få sätta de barnen i baracker För ja. då kommer den skolan inte att finnas För då har den hytt ut till pingstkyrka och sedan mm. borta ja. eh, Och det här är På riktigt dålig politik Alltså det är dålig fastighetsförvaltning liksom, Men ja. också bara om man tänker på personalpolitik eller liksom, ja. Utvecklingspolitik eller liksom, Dåligt är det bara det, men det, känns som att det, det hade varit ett bra tillfälle Att, att, att liksom, ta stegen vidare du har ju pratat ofta om så här Vad händer med utbildningssystemet efter pandemin Hur tar man igen liksom det som har varit så yeah. Det är ju fortfarande så att vi har elever Som presterar sämre för att de Alltså God. så Och det kommer att ta lång tid innan det är över mm. och, det, och mitt annat så är det varit så här Låt dem vara lite färdigklassade och göra exakt samma sak Lägg noll kronor på utveckling Lägg noll kronor på att hitta på något nytt med anställningar. Bara den lösningen hade ju gjort Att man tagit igen en stor del av det liksom, Utbildningsskulden som vi har Eller så Ja, för att resultatet blir ju nu, jag pratade med, i det här området om med några lärare som skulle ta emot mm. nyheter. De ökar ju antal i klassrummet för att lösa den här skolan mm. som stänger ner. Så de får ju fler, de får ju trängre, för klassrummen är inte gjorda för så många heller. Nej. Och istället för att bara låta vara, för att de är inte sju. De är 25. Eller kan vi inte bara betala för att de är 25? Eller de är typ 22 ja, det, det är vissa skolor? Ja, det var man när jag gick i grundskolan. Ja, det behöver inte vara ja, dåligt. Det, det, nej, det bra för mig. Eh, och dessutom när jag gick i grundskolan så var det ju så att mm. när man hade svenska så hade man inte det i helklass. Det var 22. Vi hade svenska med 11. Mm. Ibland. <laughs> ja, men, nej, så faktiskt. Det var en, en bra... Ja. Jag tror att de går nästan att få till sådana scheman. Att man kan ha haft i... I regelbundet för alla elever I både mm. svenska och matematik Det är de åren som gör absolut högst för Ja. Absolut högst För då behöver du behöver inte lägga du vet, en begäran Om en stödinsats som fyra veckor senare Kanske kommer på ett EHT som kanske Om du har tur och de inte har asmykandat att göra Godkänns av någon och så skriver man En utredning och en kartläggning Och sen nästa termin så visar det sig att Specialläraren har tid 20 minuter på tisdagar Innan om de använder rasten mm. Också så kan, alltså eleverna sitter och på resten, Då kan de få 20 minuters stöd i grupp Med fyra andra elever som inte alls har samma behov Det är liksom den normala processen Eller så gör man Undervisningsgrupper som är så små Att lärarna har tid att hjälpa elever Varje lektion, precis när de kommer in Så du kan sitta på lektionen och bara säga aha, du behöver med det här Men imorgon sätter vi oss och kollar på det Alltså ni kan ju välja politikerna. Eh, vi kan välja. Vad tycker ni var bäst? Ni har valt den första idén, det här när man har eh, stöd om fyra veckor kanske. Den har ni valt. Eh, I alla fall Göteborg. Den är väldigt det är bra för man kan dokumentera tydligt. Man kan visa själva hur vi bra insatser. Man kan få finna rapporter. Men, men jag tror inte att det är det som är det mest dynamiska för att möta de stödbehov som finns. Och om man ger lärare de verktygen, här, här är faktiskt en, en, en sida Det finns liksom alltid vet, en EOT-sida av saker Och en lärarsida av saker alltid. Hade man sett, gett lärarna de förutsättningarna mm. Att det räcker med att med sina egna elever I sina mm. egna ämnen på det sättet Så hade man också haft lärare som är väldigt mycket mer villiga Att ha ett större ansvar För att fler elever ska nå upp till och och så. Det finns ju alltid den här grejen Av att liksom, en del lärare är väldigt snabba På att säga, det är EOT:s problem då? Jag tänker inte prata med eleverna och med föräldrarna men Det är någon annan så. Och ibland finns det ju fog för att så här, det, här är, det går inte att hantera det här och de här 30 samtidigt för det är helt olika planeter. Men rätt ofta så är det faktiskt så att med rätt förutsättningar så skulle det fungera. Och alla hade vunnit på det. För varje gång man exkluderar elever på det sättet så skapar man liksom någon som går på en bana som är så här: Bara rent samhällsekonomiskt det kosta miljoner kronor per år i all evighet framåt. För, för att liksom de man Ja, man skapar utomförskap som en misshandel. Men liksom det är inte enskilda lärare Utan det är för att man saknar de Och det är precis de förutsättningarna som behövs Så här, kommer tio år som kan vara så tio svåra år Av ekonomi och hur fanns ska vi få det här gå ihop Och hur ska vi slippa stänga skolor Och slippa av personal Och liksom bussparningar, bussparningar, bussparningar Eller så här, det är det liksom tio julen år Av utveckling framåt Där vi eh, ger skolorna chansen chans att rusta sig Så här, nästa gång vi kommer till en prik så är vi förberedda, för vi, för vi har bra metoder, vi har aktuella liksom verktyg, vi har bra strategier och vi har lärare som är rustade att jobba ihop på riktigt. Eller hur? Och vi ska berätta något roligt. Mm. Om man frågar, vi, vi deltar ju i ett forskningsprojekt när det gäller mattestöd mm. och matteutveckling för mm. gymnasieelever. Spännande. Och eh, när man frågar alla elever, mm. alltså det, finns, det är sånt där, ett sådant här nästan hundraprocentigt svar. Mm. Hur vill du ha stöd? Då mm. svarar de av sin lärare under ordinarie lektionstid. Ja. Eh, det svarar alla. Det är så de vill ha sin stöd. Och, och det borde alla arbeta mot. Och då behöver man se till hur ser lektionstiden ut. Då kanske man inte kan vara 35. Inte alltid. Nej. Ja. är vi ska ta en runda av. Det, här var runda det eh. är det. Och vet du vad vi ska göra nu? Det blir bra. <laughs> ha det tack. Hej då.